Юрій Яновський. Вершники. Подвійне коло. У серпні 1919 року в степу під Компаніївкою відбувся бій між загоном добровольчої армії генерала Антона Денікіна, яким командував Андрій Половець, та кінним козацтвом отамана Симона Петлюри, яке вів рідний брат Андрія Оверко. У бою, де свистіли шаблі і хрязкотіли кістки, переміг Оверко. І так промовив до переможеного Андрія. Коло нашої Дофінівки море собі грає, старий батько мусій половець у бінокль видивляється, чи не йде скумбрія. Пам'ятаєш, ти бінокль з турецького фронту привіз. Андрій стояв проти петлюри й австрійського ярма, але на знак примирення нагадав братові слова їхнього старого батька. Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду. Оверко був просякнутий державницькими ідеями, тому відповів братові так. «Рід – це основа, а найперша держава, а коли ти на державу важиш, тоді рід хай плаче, тоді брат брата зарубає, і додав, що рід переведеться, а держава стоятиме». Прокляв він брата свого руським серцем, ім'ям Великої Росії Матінки, від Варшави до Японії, від Білого моря до Чорного, ім'ям брата і згодою роду. І наказав стратити Андрія. А над полем бою все до вітер з південного заходу майстра. Старий половець над берегом моря дивиться в бінокль, виглядаючи контрабандну шаланду ластівка. Коли вона наблизилась, між прибулими й мусієм відбувся такий діалог. «Чи є у вас скумбрія зелена? А вам ночі мало?» Що було умовним знаком. Із човна вивантажили важкі пакунки. Старий половець пригадав контрабандистські справи сина Панаса. У пакунках було щось сильніше за динаміт, шрифти для червоноармійської друкарні, адже тепер усі стали до лав Червоної гвардії, хоча ще один мусіїв син Іван із біляками б'ється. Військо Оверка Половця під жовто-блакитним прапором зустрілося з людьми під командою Панаса Половця, але бій закінчився раптом, як і почався. Оверко сидів під колесом Тачанки з пораненою головою, і панас підійшов із револьвером у руці. Зустрілися, браток. Там і Андрій лежить. Чиста шуточка. А я собі сиджу в лісочку і чекаю, доки вони кінчать битися. А вони й кінчили. Один мертвий, а другий кволий. Ну що? України тобі хочеться. На коні під'їхав 14-річний Сашко-половець, який хотів домучити Оверка, але як дізнався, що це його брат, зблід і, зіскочивши з коня, Взяв його рукою за підборіддя. «Оверку, горе моє!» – сказав він голосом старої половчихи. «Махновський душогубе!» – тихо сказав Оверко. «Ненька Україна кривавими сльозами плаче, а ти гайдамачиш по степах із ножем за халявою. Панас реготав!» Іменем батька Нестора Махна призначаю тобі суд і слідство за вбивство рідного брата Андрія утопити в морі, за підтримку української держави на території матері порядку анархії одрубати голову. Оверко нагадав батькову науку. Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду. Панас Половець замислився. «Рідна Жрибальський». На морі Бувальський Ріду державу вростає В закон та обмеження А ми анархію несемо на плечах Нащо нам рід, коли не треба держави, не треба родини, а вільне співжиття Я, вільний моряк, батька Махна, даю тобі хвилину А ти подумай собі і поміркуй Здохнути завжди встигнеш Чи правду, я кажу, хлопці, здохнути він устигне? Та, може, він нашим буде, ловецького половецького роду, завзятий і проклятий, дарма що по просвітах в Одесі на театрі грав та вчительську семінарію пройшов. Правду я кажу, брате? Проклинаю тебе великою ненавистю брата, і проклинаю тебе долею нашою Щербатою, душегубе Махновський, злодюго каторжний. У Бога, в світ, у ясний день Оверко не зводив очей І не бачив своєї смерті Вона вилетіла з панасового Маузера Вибила Оверкові мозок на колесо блискавка, розколола хмару А вітер грегорівно дмухав у височині А старий половець дивиться в бінокль Щоб не прогавити когось чужого Поки в замаскованій береговій печері Друкують революційні листівки. До нього наблизилися солдати і проказали той самий пароль про скумбрію. Це були своїй половець зрадів. Контрабандист Панас Половець, узявши шанцеву лопату, копав яму двом убитим братам. Ну, здається, хватить. Хай не кажуть, що я рід зневажив. Поруч Сашко. Мріяв, що рука старої половчихи смиче його за чуба, Навкруги берег та навкруги море, І можна скупатися і не чекати кулі. І похорон відбувся, Дощ пронизував землю, по обличчю панаса-половця бігли дощові краплі. Збоку здавалося, що він слізно плаче коло готової могили. У всього загону текли дощові сльози. Це була страшна річ, щоб отак плакав гірко цілий військовий загін, а дощ не вгавав. А потім розгорнувся здалеку червоний прапор кінного загону інтернаціонального полку на чолі з Іваном Половцем. Панас сидів на тачанці, Сашко подавав йому калеметні стрічки, та тікати було нікуди. Іван Половець заганяв їх на кулі, і треба було вмерти або здатися. Тож Панас заплакав від безсилої люті, загубив половину людей. Дощ лив безперестанку, коні сковзалися. Іван Половець посилив натиск, і махновці здалися. Панас Половець стояв перед братом Іваном та його комісаром Гертом, увесь заболочений, розхристаний, високий і дебелий. Сашко підійшов, сів коло нього на землю, обличчя весь час смикалось. Раптом панас закричав, «Проклятий, байстрюче, підземна гнида, вугляна душе, наймит комуни, кому ти служиш, комісарська твоя морда!» «Хлопці!» – сказав Іван полоненим махновцям. От і скінчилася ваша служба в зрадника й бандита, батька Махна, і з вами говорить брат вашого половця, а ми з ним рибалки, батьки наші рибалки й увесь рід. Слова мої прості й некрасиві, та ви зрозумієте мене й так, бо скрізь по степах судяться зараз дві правди. Правда багатих і правда бідних. Відступаємо ми перед кривавим царським генералом Денікіним, пробиваємось на Київ і, відступаючи, б'ємо ворогів, не даємо пощади. От і ви! «Серед вас є, певно, і обдурені бідняки. Ми закликаємо вас, бо ви з нами одного горя. Ставайте поруч битися за правду бідних. Бідняки і трудящі будуть з нами, і всі як один до перемоги. Хай живе радянська влада, червона армія!» Полонені почали тікати, а їх мовчки розстрілювали.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 і Карл Маркс. Проклинаю тебе. закричав Панас вагонії. Проклинаю моєю останньою хвилиною. Він вихопив з під френча маленький Браунінг і пустив собі в рот кулю. Стріляй і в мене, сказав Іванові клятий Сашко, стріляй, байстрюче.